për temën e argumentimit. Ne shoh të domosdoshme që ju sa dawn fjalën e parë dhe e dyta është një çështje shumë e rëndësishme që të ndifni. Dhe normalisht është davonuar është për këtë arsye pastaj të shironi që më fal për të sot. Edhe un fatikisht në pëlqen siç është një borë zakon që ta bëjmë çështjen tonë, do të mësimin ton në një far bash bisedimi, pyetje, përgjigje të shoh të mënd me përqendrimin tuaj edhe që të, të, të mire, Allah, ta kuptojmë më mirë inshallah. Allah subhanahu wa taala is beautiful pronoun zbriti Kur'anin që ne ta kuptojmë atë dhe ta zbatojmë. Gjithashtu edhe dërgoj profetin sallallahu alaihi wasallam që ne të zbatojmë urdhrat e tij. Dhe Allah subhanahu wa taala ka dhënë librin e vet, Kitabul Mubin, libri qart. i qartë. Në përdyes është i qartë, do të thonë argumentet e tij janë të qarta. Mirpo çfarë ndodh? Në disa raste njerëzit përplasen në mendimet e tyre, duke argumentuar çdo njëri për ty me disa lloj argumentesh. Dhe kjo në pamjen e parë krijon një lloj përplasjeje, që njeriu i duket sikur argumentet e Kuranit kanë përplasje në vetvete. Mirpo Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kuran dhe ka thënë: "Molaukane min indi ghayri llaahi la wajdu fi ihtilafin katheera." Po të ishte të jetë për dikujt tjetër për Allahut, dgjenin të që Allah, dhe të shumë kontradikta. Gjigi tregon që, që Kurani s'ka kontradikta. Atëherë si shpigohet fakti që gjen dy palë njerëzish, të cilët të dy e palët marrin argumenta nga Kurani dhe Suneti, edhe ata nuk vien dakord me njëri tjetrin në një çështje të caktuar. Këtë çështje na ka shëruar Allahu subhanuhu teala shumë qartë në jetën e sures Al Imran, të cilin ne lexuam në namazin Edhe kjo e akşam. Edhe ky është një ditë tek i cili unë dëshoj që ne të qëndrojmë pak, ta meditojmë atë, ta kuptojmë atë, të përpiqemi njihenim bretim msimet në nevojshmë në që në nevojën në si e çdo muslimani. Dhe ky ajet është fjala e Allahu subhanuhu teala, huwallazi anzela alejk alkitabe minhu ayat muhkamat hunna umul kitab. Thot, Allahu është ai i cili ta zbriti librin, prej tij ka ajete muhkemat. Do ta shpjegojë çfarë do të thonë muhkemat. Prej tij ka ajete muhkemat, ato janë thelbi i librit. Ato janë thelbi libit, po janë të të të të i librit, po uheru mutashabihat, të tëra vet janë ajë të mutashabihat, do të shpjegojë çfarë do të thotë mutashabihat. Pasi Zotollajmë dhuar famën ledine fi qulubihim zehun, fe tetebuun ma tashabaha minhu bi tira al fitra wa bi tira tawili. Ato cilët kanë devijim në zemrat e tyre, ndjekin ato ajë të të cilët janë mutashabihe, për të shpjeguar domthonat ato gjë që dëshirojnë ata në formën e dur, por duke devijuar dhe për të bërë fitne. Kështu thot Allahu subhanuhu teala. Wa ma ya'lamu taweena illa Allah, por shpjegimin e tyre të, të vërtetë nuk e di askush tjetër veç Allahut, dhe këtu ndalon ai jetën. Pasi thotu war rasikhuna fi lli yaquluna amanna bi kullin min indi rabbina. Ndërsa ata që janë të fortë në dije, të patundur në dije, und jetarëm dhe i, thonë tijita për Zotin ton, edhe nuk e përkujton të gjë vetëm se njerëzo do logjishën. Përse do ndjetar të gjitha për Zotin ton?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 O ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu wal rasikhuna fil ilm nuk e di shpjegimin e tyre vetëm se Allahu dhe njerëzit e ditur kurse qendrimi tjetër është më përpara që tham që kuptimi është nuk e di kuptimin e tyre vetëm se Allahu ndërsa njerëzit e ditur thon e kuptoi dallimin vlezja janë dy dy do thonë thotë Allahu subhanallahu teala or thotë wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kondalove këtu kuptimi është Që askush nuk e di kuptimin e këtyre ajeteve që qënë më të shabjat, thonë mutashabiat përveç Allahut. Ndërsa dietar thonë më brapa. Kurse ne sot do vazhdojmë të themi O ma ja në muta ulehu inna Allahu warrasikhuna fi alim. Kuptimi është nuk e di askush kuptimin e këtyre përveç Allahut dhe dietarëve. Dietarëve. Ata këto dy qendrime janë transmetuar nga dietarët nga selefët e angas sahabëve në Abbasët e tjerë, do të dy janë sakta. Dhe çdo njeri për ty ka një kuptim veçantë. Kuptimi i parëse është i nuk e di kuptimin e tyre askush përveç Allahut, domundër realitetin e tyre. Për shembull, kush e di se si është dora e Allahut, e di njëri? Nuk e di njëri. Kush e di se është fytyra e Allahut? Nuk e di njëri. Realiteti i kësaj të kuptimit të fytyrës së Allahut, realiteti, më them, jo kuptim gjuhësor. Kuptimi gjuhësor ne e dimë çfarë do të thotë fytyrë. Po kuptimin e vërtetë të fytyrës së Allahut nuk e di njëri derisa ta shohëm besimtarën në xhenet. Këtë e di vetëm Allahu subhanahu teala. Ndërsa në shpjegimi të e që kanon djetarëta jetit, që e di vetëm Allah o dhe djetarët, kuptimi është, kuptimi në këtyre jetë i e që mu të shabihe, e di në djetarët. Atëherë e pyjt e këtu është shdo më të shabi dhe shdo më të muhkeme. Pjala muhkeme, në gjurë në avje në fele e hikam, e hkeme shëj dhe thotë të bëshë të preqize, të sakt, pa pasur në të luhatje, dhe vijime, tështë. Po don kuptimi i gjuhësor i këtyre ahkame kur smuahkem kur të njëjë muhkem do të thotë që ky ajet përmban vetëm një kuptim, nuk përmban as një kuptim tjetër. Prandaj kur thuat la ilaha illallah, as kush nuk e meriton adhurimin veç Allahut, nuk përmban këtë fjala la ilaha illallah as një kuptim tjetër. Nuk mund të kuptoni njëyr prejse vetëm se këtë lloj kuptimi që tham. Atëherë kë quhet muhkemë. Ka disa lloj edhesh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 Disa njerëz, jo të gjithë, mund të kuptojnë për të thënë është ose një kuptim. Tashi, përse i përket jetave, kush janë mutashabi dhe kush janë muhkeme, kush ka, kush janë ato yete që përmban një kuptim, kush janë ato yete që përmban më shumë si kuptim, për jo të gjithë njerëzit bien dakord në këtë gjë. Por disa njerëz, disa yete janë shumë të qarta, për disa të tjerë, disa këto yete nuk janë shumë të qarta. Por kush janë ta njerëz të cilët kanë probleme në në shpjegimin e këtyre yeteve? Sheikhul Semtimie, kur ka folur për këtë çështje, ka treguar se njerëzit ndahen tre lloje mëjmëul fitawad aniba tek a tregu që njerëz ndahen në tre lloje në librin den tarad ulakli wan nakl në ka thon njerëz ndahen në tre lloje lloji i parë dhe lloji i tretë njërë janë ata njerëz që nuk kanë probleme tek ajete kuranore dhe hadithe pojo sunne lloji i par janë dietarë dhe lloji i dytë janë njerëz të thjesht që janë shumica këta dy grupet nuk kanë probleme tek ajete kuranore sepse dietarët e njohin kuptimin e vërtet të ajeteve dhe të atyre që duken se kanë më shumë se i kuptimin Për anë nuk e bën to. Lloji 2 e njerëzve të thjeshtë, ata marrin pamjen e jashtëm të jetës, edhe pamja e jashtme nuk ka probleme, sepse ai lloj i modhëruar ka treguar argumentet në formë të qartë, në pamjen e tyre të, të, të jashtëm siç dukën pamën e parë dhe nuk ka probleme. Atë kujtë ndo problemi, problemi i këtyra jetëve të cilë më bëj më shumë se i kuptim, ekziston të një lloj grupi njerëzish, të cilët nuk janë në gradë të dietarëve, dhe as në gradë të njerëzve të thjeshtë, por janë një grad mesatare, të cilët kanë filluar mbadan pak dije kam pak lu kam pak zgjuar si më shumë se njerëzit e tjerë, edhe por nuk kanë rrit nga ndjejtarëve dhe këta zakonisht në ato cilë kanë probleme në këto ajetë të cilët quhen mutashabiha. Kjo do të thotë është thelbi i çështjes. Domethën kemi disa yete që janë të qarta, kemi disa yete që përmbaj më shumë se një kuptim, edhe fakti që një, disa yete përmbaj më shumë se një kuptim, kjo ka të bëjë me këto lloj grupi njerëzish. Edhe shembulli kyre është, ka treguar shembullin e Yesh, shembulli kyre njerëz është, thotë si shembulli i Më dhe sepse, për desa temi që Allah i madhëru e ka, kanë zbitë kurajnë të qartë, atër përse ditë kanë që disa jetë të qenë pa qarta, për edhe të rëgohën që shemëllit të verës, shemëllit për shumë bukës zezë, bukës zezë, po të hajë njëri, bëndëm e bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm i bëndëm më vonë pakis njerëzish të cilëve u bën dëm kjo sepse ata kanë probleme trupin e tyre u bën dëm kjo kjo bukëzese apo jo ja? tashi mund të themi nëse bukëzese është e keqe sepse u bën dëm një pakicë njerëzish nuk nuk më leunin të smu themi a është problemi i tyre sepse ata kanë një lëmi smundë që bukëzese ndonjëherë në dëmton po kjo është një pakicë shumë e madhe kështu dhe ai të kornore ka treguar me tënia që janë një numër i jetësh për një pakicë që janë në gradën e njerëzve të thjeshtë dhe as në gradën e dietarëve ato krijojnë probleme krijojnë probleme Edhe shfaqjen atë që quhet që që më shumë se si një kuptim. Edhe atë fillon të përdorë njëriu argumentin, një jo për jo për atë, atë të cilin e ka zbritur Allahu, por për, për diçka tjetër. Edhe çandot tashi atë ndonë përplasjen e me të argumenteve. Nuk e diem kuptu dot ndjesë apo ja. Ku fillon përplasjen e me të argumenteve? Sepse ajeti që është i qartë tregon në formë të qartë, për shembull, që këtë çështë nuk lejohet. Kurse për një jetë tjetër ti mund të kuptosh më ti që kë lejohet. Me qartë mund të kuptosh, po të kem me, me vëmendje, mund të kuptosh. Por në pamitef nuk e tërgumë të ndëgje. Të të të Për shumë, du tërgumë një shemë që ta këptëm i qartë. Allahuma i madhëruar ka tërguar në surëm në, në Nahël, që njërëzit marrin prej omi në themaratin në khili të të khidu në minhu sekar o riskan hasena, o dhe pre fryteve të palmave ju merë një sekar. Sekar do të dehje, në mund të shka që të deh, në mund pije. Edhe risk të mirë, dehjeve është dishka, risk në mirë është dishka. Taçi, m'vaje pau dukes se si ku to lejohat. Allahu ka treguar që ju e merr, por nuk tregojnë që e lejon do vërtet. Edhe pse disa dieta kanë treguar që ka qenë kjo ka qenë gradë e parë ndalimit të alkoolit, dhe vjen varka që ka qenë halal dhe ka qenë halal në aspektin që s'kish zbrit urdh për Allah për të ndaluar. Por nuk treguohet në asnjëhet ah, si kur ngon që alkooli është halal. Me rregullëzë, kjo është e para. Dytë, ajeti që është i qartë që Allahin ka ndaluar pijet alkooli. Qi thot "Fa hel antum muntahun" qoftë nëmël xhamri ul meze ul insab ul zlam ul rijs nëmël shjitan ka treguar alkooli bixozë me radh janë pista për punën e shjtanit a do në të largoni prej tyre në pamje të parë do duken siguran kontradiktore por s'janë s'janë kontradiktore fare duken kontradiktore për dy grupe njerëzish për njerëz të thjeshtë nuk kanë kontradiktore dhe për dietarë kanë kontradiktore kanë kontradiktore për një pjesë njerëzve të cilët nuk kanë as tek dietarët as poshtë njerëzve të thjeshtë Ktu fillon problemi boshtepër plasës me të argumente. Thotë kjo lejohet, siç është siç ka bërë për shon një person që i quhet kudame të pemvdhoun. Kudame të pemvdhoun e morën sahabët e chua të komes që kishte pir alkol. Kishte pir alkol. I dhau më pse pijve? Fak ka thënë Allahu më dhëruar në Kur'an, "Nisa al-ladhina amanu wa amilus salihate junahun fima ta'imu. Idha mattaqaw amanu wa amilus salihate thumma mattaqaw amanu thumma mattaqaw ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Po nuk ka junah por ata të cilët kan kanë, kanë besuar dhe janë treguar të devotshëm për atë që kanë ngrënë, nësa ata kanë besuar dhe tregon të devotshëm, për të dhënë fruta jetës. Kështu që Zoti ku dami te Omerit, për të sa Allah ka thënë nga Gjynaf, për atë që kanë ngrënë, ata të cilët tregon të devotshëm, kë të tregojë s'ka gjyna, për të zornimi të devoshin që ta fikën kolin. Edhe i tha Omerit, po qëse ti do ishe devotshëm, do ta lier kolin sepse devotshmëria do thotë duke ngrohtë me haramat. Dhe e shpjegoi Omerit këtë këtë gjë. Pastaj i tha, a vazdon në komentuar që është halal? I tha i jo jeva podvajdoj të, të thoj që është akoma halal, do të thyej çeqokën e ta. Omer ibn Abdullah. Edhe atë rënë kur gjithë sahabët diskutuan me Omer, ranë dakord që nëse ai thotë alkooli është halal, mbasi njëmit argumenti, ai denjë feja. Dhe nëse ai vazdon, do të thon ai thotë që alkooli është haram, atëherë ai do të ndonëshkohet dë për pirjen alkool që ka bër. Me çfarë argumenti më, më, më mori? Ai mori sër argument një pamje të jashtë që që ai të duket sikur duket sikur argument mund argumentosh me të për atë që don të ai. Po argumentes a jetë ska lidhë fare me argumentin që argumentimin që përdoroi ai. Thotë, nëse ata hanë, thotë, nuk ka gjynah nëse nëse treqon dëvotshëm për ato që hanë. Nëse treqon dëvotshëm, nuk ka gjynah për ato që hanë. I bie ata që deohet të hash mish në derë, të hash të, të hash të, por nuk është kështu, sepse dëvotshmëria në vetë do të thotë largon në haramat. Në qartë, kurse ajetën në vetvete flet për diçka tjetër. Flet diçka tjetër. Flet për ato personat të cilët kanë pasur alkolin përpara, zbrizën ndalesa. Me parasysh zbrizën ndalesa. Atërë, a jetët dhe thamë ndanë du loje Muah keme dhe mu të shabihe Ato që përmajme vetë një koptim Edhe ato që njerëzit mund të koptim Për e tyre më shumë se një koptim Për jetë gjithë Një grup njerëzit të rëgumë kusha në ta Edhe këtu fillon gjithë problemi dhe lezër Me që është e ne argumentimit Dhe kështë problemi i mathë Për këta rësui atërë Kush është dhe tyre muslimanit kundrej argumentive të Koranit dhe sunet është, duko bazur edhe të kjojit, ku arroj që përmandu mësipër, është, e të bazur edhe të ka ejit dhe që al muhë kama, të ejit dhe që përmandu mësipëtim. Për shemë, nëse Allah i Madhuru ka të reguaj që alkohol e shë haram, më shkuj të argumentohet ma ejitin si e ejit që përmandu mësipër, por të argumentohet ma gëmend argument në i qarë që thotë Allah o ka thënë alkohol e shë haram. Nëse vjen të qështja, Alejo tundi mosh i person për të bërë gjinave, mos shko argumentohej që profeti Sallallahu selam ka bërë marrveshje me mosbesimtarët, duke mos ditur se çfarë marrveshje ka bërë profeti Sallallahu selam me ta, çfarë kush i ka vënë. Por shko argumentohu me hëti që ka thënë Allah i mëdhuruar, bashkunohen në të mirës dhe dobësmëri dhe mos bashkunohen në gjinave armiqësi, sepse ky është hëti qortfor që nuk ka lënë as për shfigur. Edhe kështu me radhë. Edhe shumë shumë, shumë shembuj të tillë. Po chicosh ajo që dallon e hel sunetit në grupe të humura kë ka qen, sepse grupet e humura merrinse si argumente, ajetet ose hadithe të cilat mund kuptoheshë përtyr më shumë se si një kuptim. Kurse e hel suneti hezi me argumente të qarta. Kurse argumentet që mkan më shumë se si një kuptim ato në të vërtetë kanë një kuptim të vërtetë, e kanë një kuptim të vërtetë ose nuk e kanë. Por problemi është njerëz nuk arrin të kuptojnë djisën e kuptimit të vërtetë. Sa arrin të kuptojnë të gjithë? Për këtë arsye, heq me gjërat e qarta dhe lërgjon gjërat e paqarta. Unë do të jap një shembullën Allahut për të shpjeguar të çështje më mirë, që të jetë sa më e qartë, vetëm sepse do ta plotësoj një detyrë, pasi do të rregoj shembull, një shembull që është më vërtet shembull shumë i fuqishëm për ta vendosur praktikën që po themi. Ë, detyra e muslimanit është që ai kur ai gjindet përpara dy argumenteve, një që është muhkam, që po më vetëm një kuptim, dhe një tjetër që është mutashab, më vonë më shumë se një kuptim, atëherë duhet që ai Ta shpigohet e hetin që ka më shumë se një kuptim me anë të hetit që ka vetëm një kuptim. Ose thukurt më qartë themi, duhet ecim me argumente të qarta në fe. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, laqad taraktu kuma al-beydha, ju kanë në rrug të, të, si të qartë, të bardhë. Nata e saj e dita e saj, nuk humbet për saj vetëm sa ai që është i humbur. Atë përderisa profeti sallallahu alajhi wasallam ka lënë një drejt në një rrugë të qartë, të bardhë që në natën duket sikur më qen ditë. Ate herë duhet që ne të kuptem për isa gjëj që argumentet vetare të cilën ne duhet përdorin, për në tonë duhet të shumë qarta, se për ndryshe, për ndryshe, Allah oneruit, Allah oneruit për i humbis, mësë i sigurove të stëndë në gjithdo dhe moment që të humbësh nëse ti dhe më dhënë të devijon në argumentet të qarta dhe shkond të argumentet të fsheta, të cilën përmbaj më shumë se një kuptim edhe e përdorat të parti që të dohet tuk e harruar dhe tuk e m fe. Sepse Kurani nuk është zbritur për të përplasur me, një një me, për për me njëri tjetrin, por edhe profetosin kur ka parë një sahabë duke diskutuar në lidhje me disa ajete të Kuranorit që flisin për kaderin, doli Mërzit dhe i vinë një nxehur dhe u tha, "A për këtë ka zbritur Kurani ta përplasni atë me njëri tjetrin? Ti përplasni atë me njëri tjetrin? Për këtë ka zbritur apo për këtë e dërguar unë tek ju?" Prandaj kjo vëllëzë është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që Kurani ka zbritur dhe është një kompakt i gjithë. Për këtë arsye nuk lejohet ne të përplasim argumente me njëri tjetrin thajë vë kavajt e pavëdësën ka bërë një marrveshje me mosbesimtarët më dhe kë treqon që të lejohet bashkëpunosh me njerëz me mosbesimtarët ose në qoftë me besimtarë në gjëgjën haram, në kohë që Allahu ka thënë Kurani mund bashkëpunon me ta në gjëgjën haram. Dhe përderisa Allahu subhanallahu te ka lënë një rrugë të qartë, atë nuk lejohet të lejot, fenë Allahut, sidomos në çështjet e bazës besë, mosket një rrugë të qartë në lidhje me çështjet fetare. Shembulli më i qartë që deshën të të u tregojë vëlezër, është shembulli i jetës së Yusufit alayhis salam, të cilin domosdoshmë kan keq përdor domosdoshmë Shum njerëz duke marrë ato si argument për çështën që vendinë, shumë njerë, e dini shumë mirë çështën e zgjedhjeve, historinë e Yusufit alayhis salam, edhe unë do të tregoj juve tash një lidhje me disa gjëra lidhë me historinë e Yusufit alayhis salam, do ta nxjerr përgjimin prej gojës tuaj. Siç dihet, a llojë mëdhoruari ka dërguar profetët çdo njëri për tyr për një qëllim, për një qëllim të lartë. Dhe ky qëllim është t'i ftojnë njerëzën fenallahut, t'i ftohet atë në njësimin Allahut subhanuhu teala. Edhe t'i largojë atë nga shirku. Çdo popull i vet ka pasur një lloj natyre shirku, disa ka pasur tjetrin. Po qikosh për shumë, shumë profetë, Nuhun a.s., Hudin a.s., Salihun a.s., Lutin a.s., gjithë thaj thoshin popullit vetë, O popullim, a dhëroni Allah, nuk keni ju ilah tjetër përveçti. Që i thotë, nuk keni ilah. Shë dhe më të një lah, dhe zërë? Po pësën ju, dhe shë dhe më të një lah? Shë i qarë të pojo, ilah, nuk keni ju ilah tjetër përveçti. Shë dhe më të një lah, dhe zërë? Njëherë Stoj Ibrahim alayhiselam, të njëjtin gjë ka thënë popullit vet. Edhe profeti Sallallahu alajhi wasallam, të njëjtin gjë ka thënë popullit vet. Çfarë kishin tek ata popullit? Po sikosh te populli Nuh alayhiselam, ose te te populli Ibrahim alayhiselam. Allahu na ka treguar në Kur'an në shumë ajete që ata adhuronin, çfarë adhuronin? Statujat. A e dini zonjën Ibrahim alayhiselam që vati theu statujat? Po emrat e statujave që adhuronin popullin Nuhut i dini gjithë? u dheu swoa u guo u yugo u nasra ne u nasra peis statuaja dheu i popullit nohut dhe to, to statuaj kaluan vetë populli i i i domthon te populli i te kureshut te populli qe shkoi per vetull selam dhe i perfituara ata dhe te popullit te tjer donem shenku qe ekiston te kta te kta popull c'allo ishe, tëre? ishe të tje, të, të të i shirku i tyre ishe shirku i statujave tash do u bëj nje pyetje sepse dua qe t u afroj çështën domos c'allo ishe shirku as nje lloj apo as moshum se nje lloj ka disa lloje ose shumë lloje. Atëherë, a është kusht që një popull të ekzistojnë gjitha llojet e shirkut? Nuk është kusht. Një popull mund të ekzistojë një lloj shirku, seks lloje tjetër. Një popull ekziston një lloj shirku, seks lloje tjetër. Një, një, një popull mund të ketë të gjitha llojet e shirkut. Një popull mund të ketë 5 lloje shirku, në një popull mund të ekzistojnë 2 lloje shirku. Tashmë do të bëj pyetjen e njëu dhe kjo është pyetje kritike që duhet të gjinim për, për ju. Cili është lloji i shirkut që ka ekzistuar në Egjipt në kohën kur ka qenë Yusufi alayhis salam me e جبت. Popullit pisitë duat domun që ju të mendoni pak për të çështën. Uton se valla ke shumë racion mund ta a përgjigjesh shumë shpejt. Kupton? Përgjigje ka shumë ngajshme. Por dua që ju të vinit mendoni pak. Cili është lloji shirku? Edhe njimë njimë njimë më jepni përgjigje, vetëm se mos harroj diçka. Kush e përgjigjet do të them se argument, se nuk ka kush përgjigjen ajër. Kush është lloji shirku që ka bërë popullin popull i Jusufit në Egjiptin e lashtë? a dëguajë qenju Sufi Ali alayhis salam që u bë i parë i vendit. Cirkë ka qenë lloj shirku? Në një kohë qellloj shirku një disa lloje. Ës shirku në adhurim, me kuptimin e adhurojmë që të bësh sësh dhe ruku lutje, është shirku në rububie, duke menduar se të bëndem me dobi. Ës shirku në bindje, ës shirku në dashuri, me ka shumë lloj shirku. Po vlezë un, un kam e kam lexuar historinë e Sufi alayhis salam në disa në disa vende, në disa domthonë libra. Dhe kam edhituar gjere gjatë edhe surë Njusuf. Dhe po ta vinjere, Allah i më dhurur nuk ka përmëndu satuje fare në historinë histori Njusufit. Nuk ka përmëndu satuje që të rëgoj që populli i Egyptit, kur ka vajtë Yusufi a dhonë dhe satujat. Nuk të rëgoj në Kuran dhe asë nëhet që populli i Yusufit a.s. kam pasaturur satujat. Nuk të rëgoj që kam pasaturur satujat. A dhe kush ka që në shirë këtë të të të të të të të të të të të të të t Po lu kupton kush që thëlbi Dawud sy Sufi s'kem po të kuptohet çfarë tonë po shoh klasin. Domethënë Yusufi selam problemi i tyre nuk qenë të kësoro, por, por, ka qen tek satujat. Problemi i tyre qesor po ka qen sepse ata u bindeshin parëve të tyre në çdo gjë. Si më që të parë të tyre zotra. Për redhë e ka qyetur Allahu ta zotra. Si kurse e ka qyetur Allah subhanuhu teala, të parë do të shifut dhe krishterëve çe ka qyjt. Çe ka qyjt. Zotra. Ata kanë arbab. Tashi, fillë arbab nuk ka asnjë më katër herë nëse tel arbab, koha shpërmendëm katër herë. Vetëm ju lutem përqendroni se valla është një ide shumë fuqishme, vetëm do pak përqendrim. Katër herësh përmend tel arbab. Një herësh në emër të Jusuf. Edhe tre herësh përmendur, dy dy herësh përmendur Alimran dhe një herësuën Tope. Në zor Alimran dy herësh përmendur dhe ka pasur me qëllim Allahu më dhur, ka folur për krishterët. Andërsuën Tope për krishterët. I ka gjuajtur Allahu subhanuhu teala dietat e xhifut dhe mushjit krishterë zotra. Pse ka gjuajtur zotra? Sepse ata që abonin haramën halad dhe halad në haramën ndikës të të tëre. Thotë Allah i më dhruën në surën al-Imanë. Qulli ahle al-kitabit ta'ala u ila kalimetin sawajnë bejnëna u bejnakum, an la na'bud e illa Allah, wa la nushik e bishen, wa la jetët tëkhidhe ba'dun a ba'dun arbaban min dhune Allah. Thotë oju ndikës të liprit. E janë në të një fjallë përbashët, që të mos ha dhruëm, asë kanë ti të këmërshë Allah dhe mos e marr një titull në një titullën Zotra, që jo nuk thotë idhi, po thotë arbab, jo thotë aliha, të marr një titullën aliha, të adhurour për Allah, po thotë Zotra. Në jetën më poshtë thotë wala murakum an ta xidhul malaike wa nabiina arbaba. Po nuk e urdhon profeti që ju të merrni melajet dhe profetët Zotra. Në surën Tobe thotë ta xhhu ahbarum urhbanum arbaban min dunillahi. Tại bëkot mujë natyrë edhe dietaret e xifutëve zotrave çallahut. Për Zot Abdul Hatim profetit sallallahu alajhi wasallam, u drekyor Allahu si se po më zotrat ata. Së kuptonë zë më zotrat e tij. I tha profetit sallallahu alajhi wasallam, "A nuk ua bënë haramin Allahu, bëllon haram dhe ju e konsideroni till?" Tha, e "Po, apo ky është udhërimi që keni bëra tyu." "Ju e keni konsideruar zotra?" I tha profetit sallallahu alajhi wasallam, "Sepse ju panonin divzhënën e tyre për veçanëllë mundëruar." Kjo është ta quhesh dik Zot. Rabb Ai kuptuat të O llezër? Tash i tre herë allahu më dhurou këtë fjale Erbab, e ka përmendur për krishterët dhe xhifut, të cilët i kanë bërë të padrejtë Zotrat duke u bindur atyre në atë që kanë dhaluar Allahu. Dhe herën e katërt e ka përmendur Yusuf për treguar që një tillë xhirku që ka ekzistuar të xhifut dhe krishterë ka ekzistuar edhe në kohën e Yusufit alayhis salam. Ai kuptuat? Një tillë xhirku ekzistuar. Mundohu të rregoj tash kush ka qenë qëllimi Davi sy Yusuf alayhis salam. Yusuf alayhis salam u thot atyre shokëve të tij në burgut, të gjitha zotrat të shpërndarsh më mirë apo vetëm Allahu ai i cili është ngjështruar çdo gjëje, kush më mirë? Edhe ka qejtur ata zotëra, sikur sa Allahu ka qejtur Çifutët dhe Krishterët zotëra, të cilët vendosin ligje. Dhe ka shpjeguar ijon se nëmë që fjalë zotra e Zotrave këtu është sakt, sepse ata vendosin ligje për një gjunë Zotra. E kuptuatë vëllezër? Ktu është e njëjtë çështja e Allahut, domthonë ka treguar këtu domën që Jusef i le selam kundëston ata zotra të cilët i kanë nështruar njerëzit. Prandaj ka thënë, apo Allahu kush më mirë? Ndjekim të zotat shumë apo Allahun që dëgje, i nështruaz çdo gjëje, i cili në vetë vërtetë vetëm ai i nështron njerëzit dhe krijesat. Kush se ta s'kan dorë gjë fare, s'kan dorë as jetën, as dekën, jetë as do binë, as dëmtant. Bin, Nuk kanë dorë, apo kanë vëkamat Allah të Allahut më thuaj. Atëherë, kujt do ti nështrohesh? Kujt do ti nështrohesh? Vetëm Allahu sopëmtar. Atëherë, qëllimi i Davit Sufi sallallahu alaihi wasalam ka qenë që të tregojnë të njerëzve që adhurimi takoma të Allahut. Pa adhurimi, fjallat adhurimi, fjallat adhurimi, fjallat i gjerë. Që përfshinë adhurimi në Allahot në bindën dhe ti, adhurimi në Allahot në seshde, adhurimi në Allahot duke i bërë lutja ti, adhurimi në Allahot duke pasë frikëtë, edhe duke ndikur të urtën dhe ti, do në dhe në bindën, si kurse shirë kur të disë Allahot, shirë kërë në seshde, shirë kërë në bindje, shirë kërë në ladhë, tjera, këshu të adhurimi, pare thot Fot in il hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu jukimi taqomatul allah të ka urdhruar te mos adhurone askon ditën për veshti eda adhurimi te allah rasti esh se domodin qe ti neshtoni vetm urdhrave te allah se pronetala se ky esh adhurimi ne vërtet adhurimi toqtim digjer nuk do te vërsesh dhe ruku ataer pyetja esh ku ta kupton denjer kush ka qen qellimi dawud sufi sallallahu alaihi dhe çfar lëshiru ka luftori sufi sallallahu alaihi ataer pyetet den dashit po kalon te pika tjeter gjith qellimi i sufit Davusti ka qenë tu tregojnë njerëzve që gjykimi takoma të Allahut. Apo jo? Ja. A ne ka thënë vetën në një dinetim msipërme. Inal il hukmu illa lillah. Tashti pyetja që del vetë tashi domun. Yusufu alayhis salam u dha aty gjykimi takoma të Allahut subhanu teala dhe ky ka qenë thelbi i Davustit. Tashi pyetja është, a ja arriti Yusufu alayhis salam çilllimin e të Davustit apo s'e arriti? Çilllimi i Davustit ishte që të ngrihte gjykimin që takoma të Allahut subhanu teala sepse Allah ka treguar që vetë Yusufu alayhis salam ka thënë inal il hukmu illa lillah dhe qorton ato të cilët ato cilë ka marrë të zotra. E dyta, në atë që vjen në fund fare të surës Yusuf, posa surës Yusuf, Allahu ka thënë, ka thonë s'anatal hatta idastai as rusul. Wo dhunnu anhum qad kudhubu ja'u an-nasr la. Ka treguar njëhet për gjithësinë që përfshin historinë e Yusufit dhe historitë e tjera. Sot derisa ather, kur profetët ta humbin shpresën, ta humbin shpresën prej kujt? Prej njerëzve, do mendojnë se njerëzit e sugërgjigjin atëra dhe i përqinjë shtruan Atëherë vjen atë ndihmajoht. E ka treguar Allah këto jetë përgjithshëm për treguar që edhe Jusuf i dhe Yusufi kështu ishte. Dhe kështu ka përqen me të gjithë. Këta këto dheza ku ato rumbës, do mendoj se një s'ka për të besuar, ka për të punjësuar, ato vërtet që ta sjellin. Atëherë do të vjen ndihmajoja. Dhe kështu Yusufi ndeni 70 në didi, burg, mendoj se ai u harrua, ndërsa desh Allah i madhuri solli atë dhe e bëri trufus. Pse Allah dha pushtetin e Yusufit atëherë? Pse dha pushtetin? Ja dha pushtetin për të nxjerrë në paqë gjykimin të qom të mollahut atë fjalcë ajë tregon në burg. Ai ftoi njerëzit dom të gjejë Yusuf el-Sinam. Ai ftoi njerëzit. Ai ftoi njerëzit u thoshte gjykimin të qom të mollahut. Atëra mollahu si ç problem sepse ai bëri durim dhe u treguaj të votosh. Ai adhuroi për mundimin e mirë dhe ja dha pushtetin atij që gjikon mbi religjonallot. Ka rabbi ati rabbi qad ataitani min el mulk. O zotim ka dhënë mbretërinë. Të. Kupton? Një e dyta Po në qikor shakë në djetarë të fësirë të më ka përmëndë të libri, djetarë të fësirë të thonë mbredi a të gjithë pushtetë në Jusufit a.S. Edhe tërgohën në këtë të drudisat për se levi, që Jusufit a.S., mbredi të a Jusufit, unë ka mëte për së të vetëm ka rikë, dhazit tjetër. Mujahidi, Mujahidi për në djebër, ka tërguar një për nëzëzitim në abazit, që mbred Se treguon gjithë gjithë historitë e dëshinë për treguar se vonjë Suvelejselam nuk ka përlshime fe dhe ç'dot, kush duron të tregojë devosh, innumi te qe yusbir, kush tregojë devosh dhe duron ç'dot. Ky është shpëllimi i tij. Domthonjë kush tregojë devosh dhe duron, ç'ka shpëllimi ka, që Allahu ja jep atij qëllimin që Davudi ndauën e tij. Domthonjë qëllimi domethënë ku është? Është qëllimi Davudit profetit selam kush ka qenë? Qëllimi Davudit profetit selam kush ka qenë? Profetos selam, që tregojë njëzëngë ndarur të tujave apo jo? Çë bëri Futfar pas kur hyn me? Ço bëri? I thëu sotujat? Mreqo? Yusuf ibn Isa ne, i thoshtu. Qëllimi i Davosti ishte tu trembën në njerëzve që, që gjykimin tokë më të mallëut. Çe ku ishte në burg. Atë kur doli nga burgu, çë bëri? Arriti qëllimin që i dha Allahu Subhanetauri sepse kjo ishte dhurat për Allahut. Pranë thotë po Allahu më dhëruar, "Po kedhalike me kenan Yusuf fil ard." Kushu thotë ne i, i dha pushtet Yusufin tokë, temtim. Jerat themkim në tut të, të pushtet, që ke drejt zop zoptosh, pushtet prej Allahu më dhuruar. Atë si mundet që Allahu i thotë Isuvet kam dhën pushtet ku ai skeishte në vërtet drejt dhe dhe të vepronte asgjë fare. Shikoj tash i them dhallimin, më, më bënë Allahu të thonë, "Ku është dhallimi? Ky është shembulli i Isusit Yusuf për treguar që për treguar që ky është kuptimi i vërtet i Isusit Yusuf, edhe si e kanë përdorur njerëzit e Isusit Yusuf duke duke pretenduar se Yusufi ka gjykuar me ligjit të Qafirëve zotin e rojt. Që Yusuf Venesina ja me qëllimin e dawestie kishte u thoshte njerëzve, gjykimi takoma të mullahut. Kuza ta furfultvara, mauxi si dhurat i dhati, mundsinë që të gjykonin i djafirëve. Zot më ruaj. Vë kokën, vë durën në kokë. Qëllimi i dawesti ishte i gjithë për të larguar njerëz nga shirku i bindjes, për të larguar njerëz nga shirku i bindjes. Ideja është domosdoshmë që kuptohet që përdorimi gabuar i argumenteve çon në problematikë. Tashh kush i demsimit që na në formë të qartë Allahu thotë gjykimi të komë të Allahut. A jeti kur nërdh, gjykimi të komë të Allahut. Lutëm shumullah. Gjykimi të komë të Allahut. Atë kur ti vjen një person te historia e Jusufit dhe keçpërdorë dhe duke mos pasur fakt të qartë që Jusufi ka gjykuar me ligjin, ne pyetem pas ç'i bën. Me argumentin që Jusuf pasoj gjykuar me ligjin e Allahut. Me argument. Jo po sepse kjo, sepse ashtu, sepse na të pushtet këtu ka qenë dhe fillon dhe ato pasaj rezultatet. Kupton? duke menduar me zinxhir mendimesh denë rezultatin në një kohë që Allahu e si pune, oh, jallavi, dhulë, më, më Jusuf ka ngjarë gjykimi i komotollod nga Gogu Yusufi tere selam i bëjë që sulefi tere selam pasaqen si punë oxhallah vit do të bëni si të mundos bëni siç bëjon Yusufi tere selam nga pasqëratin e vet sipas dhigit mbretit Yusufi tere selam nuk i takon nuk i takon të marrë të vllain e vet rrob se voldi undon pa i prap vli sepse kishte kishte pushtet edhe ideja është ovmesa që t'rregoj dhe të shikoj kjo është një histori historia e sufit tere selam edhe kjo subhanallahu saj qartë e në jetët kërënojë që gjithë të këmëtë më lau edhe si, si dhe më thënë njëri u me hamëndi filon dhe i keshë përdoj argumentet duke argumentu me, me, me një lëj forme e cile është për e saj mund kuptoshët më shumë se një gjë por në të vërdet nuk mund të jithë me antë të lëj argumentimi argumentet e qarta, këmëtë dhe sënë jetit të sirat të rëgënë formë qartë të kundër të nësaj të tjohë, që që që që që që në mund tjo është e mohakeme dhe mutashabia argumente të qarta që promovojnë një kuptim dhe argumente që nuk janë të qarta promovojnë më shumë se një si kuptim po që se ti argumente që nuk janë po të qarta nuk kupton atë shko të argumentoje qarta ose po që se kupton hipo të shpjegime të thyrë desha të trëgoj desha të rojë diçka të lidhur me çështën e Yuseufit ë ndide me shikun e popullit Yuseufit populli i Yuseufit nuk kanë pas problematika siç kanë pas domodin popujt e tjerë pse ata njerëz njëvin me like foton si, si ka dhënë autograf Për Isu bin Eselam, thuaj ha shelilla, thonë njerëz i pastër, Allah do të thallon një fjalë. Ma hadha bashara, in hadha illa malakun kerim. Që kush njeh, ky është një vetëm si një melek i nderuar. Për Isu bin Eselam, do njëj melek që me qënë për dritë që e bukur me lajkat. Kush? Populli i faraonit i Jusufit alayhis salam. Grat. Tjetër si i thot ministri gruasve që do donë të bënte një moralitet me me Jusuf alayhis salam, si i thot, mbas e merr vesh ajo kishte faji. I do dua astaghfiru li dhanbiki innaki kunti minal khatieen. I do të kërkoj falin Allahu për gjërat që ke bërë sepse ti je ke kërkoj, Allah, për gabimtarëve. Ti kërkoj falin Allahut, çfarë është besimtarë? Ata kanë pasur besimin në Zot. Fakti që ai i thot gruzvet, kërkoi falin Allahu për gjërat që ke bërë, edhe e quajt gjunafe zinan. Domethënë populli yusuf, i Yusufin alayhis salam ka pasur disa lloj gjërash, të cilën bënin pa të qenë mbi të, të, të, të, të, të, të, të njëjtën besimtarët. Nivini me like, nivini në Allahun. E planonin betimin në Allahun, i thon vlezit, vlezet e Jusufit, kur vinat dhe i thon hyn hajdut, i thon Tallahi, thon pa she Allahun, ju e dini që ne nuk kemë marrë për skaturun tokë dash për të vjedhur. I bëtor Allahu për çeta ti besojnë. Në vend që një kem betim normal ata. U thon, sesh dhe ndaj njëri tjetrit në formën respekt e kanë pas lejuar, nuk kanë pas ndalume. Atëh kush ka qenë shiku i tyre, atë shiku i tyre ka qenë kujt që të thuajsh. Për këtë arsye dhe Jusufu alayhis salam gjithë davën e vet ose shumicën e saj ose gjën kryesore Dawud vetë ka pas përqendruar te pika që thot inil hukmu illa lillah gjykimi takon vetëm um Allahut atë ky profeti Allahut ky ka qenë thelbi i Dawud stijë <të> më ban Allahu subhanakallahu ve hamduhu ilahe lestaquto ve lek Allahu shkrimë një gjë